فَنَمُرُّ جَالِي صُنَّاعُ حَيَاتِي أَقْمَارُ اللَّيْلِ مَنَارُ الْهُدَاةِ فَنَمُرُّ جَالِي صُنَّاعُ الْحَيَاتِي أَقْمَارُ اللَّيْلِ مَنَارُ الْهُدَاةِ تَزَالُ صَبَاتِي وَصْنَعُوا بِنَا تِينَشِيدَ الْحَيَاتِي وَصْنَعُوا بِنَا تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه, آه, آه, آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي ورى من سرامى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين Nabiina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi vaman tabi'ahum bi ihsanin ila javmi ddini thumma emma ba'da zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat i selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammeda aleyhi salatu wa selam njegovu porod sučasni ashabi i se onih kui sliedi na putu istine dosudnjega dani Braćo moja draga i cijenine sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večera družimo sa temom koji sam ja naslovio pokajanje kroz prizmu kur'anskih ajeta. Naše ovo druženje podijelit nekoliko dijelova. Nakon jednog kraćeg uvoda spomenut ćemo neke, samo neke kur'ansko hadijske argumente koji govori o pokajanju. Nakon toga ćemo govoriti o vrijednosti pokajanja. Nakon toga ćemo govoriti o greškama koji se vezuju za ovo poglavlje. Potom ćemo spomenuti uvjete koji su islamski učenjaci spomenuli da bi pokajanje bilo prihvaćeno kod Allah. Tb. Tb. Potom neke faktore koji će pomoću, pomoći čovjeku da se pokaji, da ustraji, da obstaje u teubi. Nakon toga neka razna pitanja vezana za pokajanje. Svakako na početku treba kazati da je ovo opšivna tema. Ja sam imao mnogo problema onog momenta kada sam morao mnogo toga da izbrišim, a vezujem se za ovu tematiku, tako da kada bih htjeli da obradim ovu tematiku, ozbiljno trebalo bi nam sigurno nekoliko predavanja. U uvodnoj riječi ćemo spomenuti nekoliko faktora koji su mene ponukali da govorim o ovoj tematici. Prva stvar, mi živimo u vremenu kada su se muslimani odaljili od Allahove, te barake, vjeri mnogo, što je uzrokovalo pojavu činjenja grijeha javno i tajno, velikih i malih. I sama ta činjenica iziskuje od nas da govorimo o pokajanju. Također, ovo vrijeme naše, iako je gledano s aspekta tehnologije, nešto što je nepoznato o historiji, ali isto tako neznanje u današnjem vremenu je nešto što je nepoznato o historiji. Do te mjeri je da ljudi ne znaju svog gospodara, Ne boje se svoga gospodara. Nezahvalni su svome gospodaru. I svakako sve ove činjenice, nepoznavanje gospodara, neposnojanje straha od gospodara, iziskuju govor o pokajanju. Također, postoji mnogo, kao što ćete čuti u ovom druženju, mnogo ubjeđenja koja se vezuju za pokajanje, a koja su neispravna. Na koja treba ukazati i treba hajde da kažemo, pružiti ljudima ono što je ispravno. Ovom temom također ja želim da pobudim svijest kod svih nas o našoj obavezi i potrebi da se družimo sa Kur'anom. Jer vidjeli ste naslov, pokajanje, pogled kroz prizmu kur'anskih ajeta. Nažalost, živimo također u vremenu kada su se muslimani odaljili od Kur'ana u svakom pogledu, čitajući, razmišljajući o njemu, živjeći po njemu i itd. Pa da vidimo kako Kur'an gleda na određenu temu, samo jednu. A djerujte, naša knjižnica na bosanskom jeziku je više nego siromašna. A u arabskom svijetu je toliko dijela koja govore o određenoj tematici pogled kroz krizmu, kru, prizmu Kur'ana. Pa primjer radi bitnost namaza kroz prizmu Kur'ana. Bitnost posta kroz prizmu Kur'ana. Dobročinjstvo prema rotenima kroz prizmu Kur'ana. I desetine i stotine dijela su napisana na tu temu. Ali, znači, kažem, problem kod nas je da takva dijela nisu još prisutna. Zato ćemo mi pokušati ovako da liječimo ovu problematiku. Braću, moja draga i ciljine sestre, termin u Kur'anu sa svim svojim nekim hajde da kažemo izvedenicama, spomenut je na 40 različitih mjesta. Mi muslimani kada vidimo bilo šta da je spomenuto u Kur'anu makar jednom, mi kažemo ovo je bitna stvar. Zato što je spomenuto u Kur'anu. A zamislite kada imamo nešto što se u Kur'anu spominje 40 puta na različite načine u različitim formama. To zasigurno ukazuje na bitnost te tematiki. S druge strani, uzvišenja Allah Tevara Kvetala kao što je vama poznato, ima svoja lijepa imena i svojstva. Jedno od Allahovi lijepih imena jeste i Ettawab. Šta znači Ettawab? Onaj koji mnogo prima pokajanja svojih robova. Ettawab. Allahovo lije ime vspomenu to Kur'an na više miesta. Kaj uzvršeni Allah subhanahu wa ta'ala Fetalakaa Adamu min Rabbihi kalimati fataba alai inna hu huat tawaburrahim Kaj uzvršeni Allah nakon što je vspomenu o doga jai Adamu alaihi salam in jagovok greha koje je počinio U dženjetu, kaže pa je Adem privatio i primio neke riječi od svoga gospodara, pa je on, gospodar njegov, primio njegovo pokajanje i kaže zaista je on tauab, zaista on prima pokajanje svojih robova. Islamski učenjaci kada komentarišu ovu ime šta znači tauab, kažu povr toga što ima toliko Allahovih robova na planeti, Nema tu, hajde da kažemo, gužve kod Allaha. Allah tebara kao ta'ala prima pokajanja svih. Što je jedna stvar koja svakako zaslužuje pažnju. A o toj ćemo stvari govoriti, ako Bog da, malo detaljnije. Šta je to vraću, moja draga prijene, što uđemo u ta mnoga mora i pitanja vezana za teubu? Kao što je spomenuo naš uvodni čar... Vidjet da postoji mnogo pitanja vjezanih za teubu koja treba popravljati. Sama ta definicija šta je to teuba. Dosta ljudi će uzijeti predase televiziju, staviti nešto što ne bi trebao da gleda, pa će kazati estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah šta radi, estagfirullah. Sam taj njegov postupak ukazuje da on nije shvatio ispravno pokajanje i teubu. Pokajanje i teuba nije nešto što se samo kaže riječima. Pokajanje i teuba je nešto što dolazi iz srca, želja, čežnja, da se ostavi nešto što mrzi i preziri Allah. Da se zamijeni sa nečim što Allah voli. Sa ubjeđenjem da ti ne može oprostiti grijehe niko osim Allah. To je pokajanje, želja koja dolazi iz srca zasnovana na uvjerenju vjerovanju da se samo treba pokajanje činiti Allahu da on prima pokajanja da ostavimo ono što on ne voli i što je zabranio i da činimo i da to zamijenimo sa nečim što je bolje i što je on dozvolio to je prilike pokajanje pogledajte samo retorički učumspoj samo nekoliko kuranskih ajeta pošto postoji Više od 40 ta ta od delbi. Samo studenti samo nekoliko njih koji su nama potrebni. Pogledajte kako Kur'an odgovara na pitanje koje je spomenuo naš uvodničar. Da li mi svi trebamo pokajanje? Nekada se ljudi malo moramo kazati u žargonu, ufuraju. Neko pusti bradu, neka sestra se pokrije, neko otiđi na hač, neko dadne dvije marke za džamiju i on misli da je kupio kartu za džennet. Pojam te ubij pokajanja je kod njega nepoznanica. Zašto da se ja kajam? Ja klanjam pet vakata. Ja sam pokrivena, ja sam bio na hadžu. Ima li nakon toga te ubij? Vi je ćemo imali nakon toga te ubij. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa dubu in Allah" hi jamian ayuha almu'minun la'allakum tuflihun Allahu se pokajte svi i toko svi o mu'mini Allahin kazi o mu'mini ako želite da uspijete kada bi noćas htjeli samo da komentarišemo ova ova ajet ne bi nam bilo dovoljno vremena Pokajte se, počinje ovaj ajet riječima, pokajte se u naredbjenoj formi. A poznato je, u šerijatskoj terminologiji, svaka stvar koja dođe u naredbjenoj formi, ona je vađib. Pokajte se, komi? Allahu. Zato naše pokajanje treba biti Allahu. Ne da se pokajem kako bi ljudi u mene pokazivali prstom. Ili kako bi dobio posao, je ne mogu dobiti posao dok se pod navodnim zdacima ne pokajim. Ili ili naše pokajanje treba da bude radi Allaha. pokajte se Allahu svi. Jeli rekao Allah svi, o griješnici, o bludičari, o alkoholičari, o nevjernici, o munafici, ne, o mu'mini, ya rab. Pokajte se Allahu svi o mu'mini. Ako želite da postignete uspjeh, Ako je Allah naredio svim mu'minima da se pokaju, pa šta je onda sa onima koji su na nižim stepenu, pošto u islamu imate mušcin, mu'min i musliman, šta je onda sa onima koji neprestano čine javno i tajno grijehe? Ovdje ovim ajetom se ukazuje na nešto, da bi se shvatilo nešto što je niži od toga. Kao što uzvišen je Allah u Kur'anu kaži za roditelje uf. nemoj roditeljima reći uh. Kažu neki nemoj mu reći uh, Al mu šamar zvizdi, to može. Nije to cilj šarijata. Allah kaže nemoj mu reći uh, što znači sve što je veće od toga, ne može nikako. Ako ne može uh, ne može ništa više. Tako i pokajanje, ako je Allah naredio mu'minima pokajanje i to svima onda oni koji su na deriži nižoj od te deriži onda su mnogo prečig da se pokaju također od ajeta koji odgovaraju ovoj skupini jeste riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa taala dikage ya ayyuhallazina tubu ila allahi tawbatan nasuha o vi koji vjerujete Pazite, opet kome je se obraćao uzvišen Allah? Vjednicima. Pokajte se Allahu teubetan nasuha potpunim pokajanjem. Kažu islamski komentatori Kur'ana mu fesiri. Šta znači teubetan nasuha? Pokajte se teubom u kojoj će se ispuniti svi uvjeti teubi. A o tome ćemo poslije govoriti. Ali želimo ovdje samo da potvrdimo činjenicu kome se Allah obraća obraća se mukminima, vjednicima i kaže pokajte se iskreno Allahu poslanik, Allahu miljenik najbolji insan koji je kročio zemlju on kaže za sebe kao što je došlo u viši vjero hadisa o ljudi pokajte se Allahu doista se ja u toku jednog dana pazite, u toku jednog dana pokajem Stotinu puta. La ilaha illa Allah. Allahu poslanik, kojim je obećana najveća deređa u džennetu, najbolji Allahu vrob koji je kročio zemljom, kaže ja se Allahu svome gospodaru kajem dnevno stotinu puta. <laughs> Jesmo li se mi stotinu puta pokajali tokom cijelog života? A on se kajao dnevno stotinu puta. To je odgovor onima za koje smo rekli da su se malo ufurali, umislili zbog određenih ibadeta. A vidjet ćemo mi koliko je toga zašto bi se trebali kajati. S druge strane imamo drugu kategoriju ljudi koji su možda u životu prošli i mahovo i grahovo. Sve živo radio, popio, viskija, tri cistebi. Kroz njegove vene teče viski. Sad kad odi da mu izvade analizu krvi, kažu V. Šta je ve viski? Drugi je kral, treći je ubijao, četvrti je činio blud, peti i tako. Pa čovjek dođe, normalno to je od šeitana, i kaže, slušaj, svi se mogu pokajati osim tebe. Ti si toliko belajana činio na lavu i zemlji da si ti ne može pokajati više. I to je šetanova zamka na koju, nažalost, hvata mnogi. Braćo, moja draga, milost naših gospodana je mnogo veća nego što mi mislimo. Da li ste ikada razmišljali o činjenici uzvišenja Allahu u Kur'anu na dva mjesta? Kaže, nemojte ubijati svoju djecu. Kažu islamski tumači Kur'ana, ovaj ajet je dokaz da Allah... Je više je prema djete od njegovog roditelja, jer njegov roditelj ga je spreman ubiti. Naročito u predislamskom dobu kada su ubijali djevojčice. I današnje što naši ljudi ubijaju abortusom, to je ista stvar. Allah kaže nemojte ubijat. I to kom je se obraća? Roditeljima. To znači Allah više voli svoga roba nego što ga voli njegova majka. Zato uzvišeni Allah tim ljudima jasno daje do znanja pa kaže... Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Allahu akbar Cagiuzvishi Allah reci o oh robovi moi vi ko iste se prema sebi ogreshili chovek kada griechini prema sebi se griechili nemojte gubiti nadu Allahu milost, ja rab. Čovjek čitav život u jarku, krade, pije, ubija, jede kamatu i opet mu kaže njegov gospodar nemoj gubit, kaže u islam skućenjaci nije ti dozvoljeno, haram je da sumljaš u Allahu milost. Kaže uzvišen je Allahu nastavku ovog ajta, nakon što kaže ovi koji ste sebe Prema sebi se ugriješili i nepravdu sebi učinili. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. I kako završaj? Zaista Allah prašta sve grijehe. Nema grijeha zapamte večeras ovu. Kada ne bi zapamtili ništa osim ovu stvar, ne postoji grijeh kojeg Allah neće oprostiti. Ako mu se rob njevo pokaje pokajanjem u kojem su se ispunili uvjeti. Allahu dragi, kolika je njegova milost... Pogledaj danas nas. Da ti čovjek jednom nanese nepravlju i kaže halali, dobro, halali ću. Preko sutra opet halali, halali ću. Treći put halali, ne ti čača halali više. Ne može više. Dva puta, do je došlo. Tri puta više, ne može. A pogledaj Allahove milosti. 60 godina može biti u kufru, u najvećem grijehu, da kaže Allah je jedan od troje. I nakon toga, se pokaj Allah će primiti njegovo pokajanje. Zato braćo moja draga i cine sestra ovo stvar veoma je bitno znati. Je nažalost neka živimo u vremenu kada nekoga ufati neka upala imana, pa mu dođe neki komšija, prijatelj, poznanik, kojeg zna, pa kaže ja bi da se pokaj, ti da se pokaješ. Ma razligu ba, se ti pokajaj. Nema toga u islamu. To je najveći nesretnik ko tako ljude poziva Allahu. Da, ljude treba zastrašiti Allahovom kaznom, ali im treba otvoriti vrata kao što im je otvorio uzrišenje Allahu Kur'an. Treba im dati prostora da se pokaju. Prenosi se da su došli ljudi Božijem poslaniku pa kažu Allahu poslaniće, neko od nas živi u džahivijetu pa je ubijao i to mnogo ubijao pa je bludničio, i to mnogo bludničio, a ti iz nas poživaš u islam, što je nešto veoma lijepo, ali kaže šta će biti sa onim što smo radili, pa je objavljen ovaj kur'anski ajet, o robovi moji, pazdala i naziva o robovi moji, la ilaha illallah, iako su toliko nepravedni onih naziva, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Također, Kaže Allahu poslaniku salatu selam u ovom kontekstu prenosi se od uzišnjog Allahu hadisu el-Kudsiju rekao je uzvišeni Allah ja ubadi o moji robovi vi griješite i danju i noću a ja kaže opraštam grijehe samo molite da vam oprostim ja ću vam oprostiti Zato braćo moje draga moram imati na umu jednu činjenicu veoma bitnu kada večeras nеbi naučili ništa osim ovu naučili smo mnogo Insan, ovaj slabić na svojim plećima, odkako je došao na zemlju, nije ponio veći teret i veće vrijeme na svojim lijeđima od svojih grijeha. Zato, pametan i razuman, čovjek će se maksimalno truditi da iskoristi svaku moguću varijantu da dođe pred Allaha, a rješio se mnogo toga te pokušajte napraviti ovim našim sestrama mjesta, ako ništa da sestre stoji. Lakše je stajati muškarcima, bar po ovom nekom skromnom mišljenju. Znači, braćo moja draga, razuman i pametan insan, Treba bi da zna da na svojim plećima nije ponio veći teret i veće breme od svojih grijeha. Zato... Treba iskoristiti svaku varijantu i svaku opciju da ih se riješi prije nego dođe pred svoga gospodara. Pazite, vraćo moje drago, ovo su opasne stvari. Prije nego što dođe pred svoga gospodara i počne sa njim razgovarati bez prevodioca. Imaš opciju koju ti je ostavio tvoj gospodar, imaš mogućnost da se pokaješ da to izbrišeš da se ne čita na sudnim danu Kaže Allahu postani kalih salatu ve selam u vjerodostunom hadisu da reko Allahu postani kalih salatu ve selam ja kaži znam koji je zadnji čovjek koji će izići iz džen izići iz vatre i ući u džennet pošto mi muslimani vjerujemo da će biti muslimana koji će otići u vatro da naplate ono što su radili na dunjavi pa će ući posle u džennet Pa kaže Allaho poslanika alaihi sallatu wa sallam pa kada budu obračunavali tog čovjeka nago što iz vatre uđe u džennet pa će im biti rečeno pitajte ga samo za male grijehe. Kaže pa će mu reći Allaho vrobe ti si tog i tog dana uradio to i to. Pa će je sam. Kaže ti si tog dana uradio to i to. Pa će reći jesam. Pa će on reći o gospodaru. Ja ovdje u ovoj svojoj knjizi ne vidim nešto što sam radio. On zna šta je radio. Ne vidi velike grijehe. Kaže, prenosio cadisa pa sam vidio kako se Allah uposlanik nasmijao toliko da su mu se vidjeli kutnjaci. Kaže, Allah uposlanik dobio je za svako loše dijelo dobio je sevap. Zato što se pokajao. Zato, braću moja draga, ove stvari, ova pitanja, straha od grijeha. Sta, strah od stajanja pred gospodarom, jer tvoj gospodar te stvorio. Objavio ti Kur'an, u tom Kur'anu jasno ti rekao: "Wa ma ins illa liya'budun." Ja nisam stvorio insana osim da me obožaju Nakon toga tvoj ti gospodar dao tonike blagodati. Vid, isluh, i zdravlje i mir i porod, i djecu, i, i, možemo nabrajati dosutra. I ti u svemu tome nepokoran svome gospodaru. Zato kažem, svako od nas, prvo vaš predavač, nakon toga svi mi, trebamo se maksimalno truditi da sa ovog dunjaluka odimo sa što manje griha. Dolazi Ibnu Abbasu čovjek, prenosi tu njegov najbolji učenik to. Kaže, o, Amidžiću, Allahu poslanik. Ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za mene. Pa je došao drugi prosas da je prosi, pa je pristala. Kaže, pa se u meni probudila ljubomora. Pa sam otišao i ubio je. Ima li, kaže, za mene pokajanja? Pogledajte šta ga pita ovaj veliki, najveći tumač Kur'ana i najveći pravnik. Kaže, je ti majka živa? Kaže, nije. Kaže, da se pokaj Allahu i idi čini dobrih dijela mnogo. Kaže, a ta ovaj učenik, pa izišao čovjek. Pa sam ja rekao Ibnu Abbasu, kaže, zašto si ga pitao, je li mu majka živa? Kaže, Ibnu Abbas, tako je Allaha. Ne znam da postoji bolje dijelo s kojim se čovjek može približiti svome gospodaru od obročinstva prema majci. Zato ako hoćeš da se približi svome gospodaru, traži takva djela koja će uzrokovati ti Allah oprosti grijehe. U drugom hadisu, ovo je bila preda od Ibnu Abasa, Allahom poslaniku dolazi čovjek. Kaže, Allahom poslaniku, uradio sam velik grijeh. Ima li meni pokajanja i teube? kako. Pa kaže, Allahom poslaniku, je li ti kaže nije jel ti kaže živa tetka po majčinoj strani kaže jest idi kaže i čini joj dobročinjstvo Allaho akbar pogledajte koliko pravo u islamu ima tetka da čovjek ima veliki grijeh dobročinjstvom prema tetki kod Allaha ako Bog da će mu biti oprošten taj grijeh uzvišeni Allah rekli smo, na dosta mjesta u Koranu spomenuo je Teugu zbog skućenosti vremenom mi ćemo to spomenuti kratko. Imamo kontekste gdje Allah Đelešanu spominje da su poslanici kao najodabraniji Allahovi robovi činili teubu. Imamo hadise u kojima se spominje da će Allah oprostiti nevjernicima koji se pokaju. Imamo, stakvilo, imamo ajete u kojima Allah svanu otajla govori ako se lice mjeri pokaju da će im Allah privatiti pokajanje. Tako da u pogledu onoga Pitanja, za koji grijeh se možemo pokajati ja vam već raz donosim moštuluk radosnu vijest da ne postoji grijeh koje čovjek može uraditi a da za isti ne može se pokajati grije se dijele u dvije kategorije širk da učinimo Allahu sudruga jedino taj grijeh ako čovjek sa njim umre Allah mu ga neće oprostiti ide u džehennem vječno mimo toga Bilo koji grijeh, Allah može oprostiti robu, pokajao se ili ne. A ako se pokaje za ovu ovaj drugu vrstu grijeha i za prvu vrstu grijeha, Allah će mu wa svakako oprostiti. U hadisima Allahoposlanika, alaih salatu wasalam, nalazimo mnogo hadisa koji govori o pokajanju. Dolazi Allahoposlaniku čovjek i kaže Allahoposlaniče, neko od nas uradi grijeh. Šta će biti? Kaže Allah poslanik, zapiše se grijev. Kaže on se pokaje, kaže Allah poslanik, budemo oprošteno. Kaže on opet uradi grijev, kaže Allah poslanik, opet mu se zapiše, grijev. Kaže on se pokaje, kaže Allah mu opet oprosti. I onda kaže jednu veliku formulu. Kaže Allahu neće dosaditi, opraštati vama, dok vama ne dosadi da se kajete. Naše je da se pokajemo, da istinski odlučimo neću višeći. Ako bi te šeitan opet prevarili da uradiš isti grijeg, pokaj se opet. Ali nemoj, Allah zna šta je u tom srcu, nemoj da kažeš kajem se, ali ja već u planu imam sutra to isto uraditi. To, pokajanje i ta teuba je neispravna. Ali odluči radi Allaha i u ime Allaha reći neću više nikad. Pa ako te šeitan opet prevari, na tebe se odnosi ovaj hadis. Pogledajte kako je ibadet teubi, jer je ibad, teuba ibadet. Pogledajte kako je jednostavan. Zamislite kod nas, bilo šta hoćeš da uradiš u životu, termin. Hoćeš kod doktora na termin. Hoćeš ovo, čekaj u redu. Hoćeš ono, čekaj u redu. Allah subhanu wa tara i svoje milosti prema robovima. Nije im kazao možete se pokajati samo u Mekke. Ili se možete pokajati na refatu, Ili se možete pokajati samo u Ramazanu. Ili se možete pokajati u zadnjoj trećini noći. Ne. Uzvišeni Allah prima pokajanje nekog od nas 24 sata. Kaže Allah poslani u poslaniku alaih salatu u sramu vjerodostojnom hadisu. Zaista uzvišeni Allah je pružio svoju ruku. I pruža noću svoju ruku da bi primio pokajanja oni koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da bi primio pokajanja oni koji su griješili noću. 24 sata, braću moja draga, su vrata pokajanja otvorena. Kod najbližjih naših ne možeš otiš 24 sata. Kod majke odeš, ona kaže u supermarketu sam, nisam tu. Ili pokucaš na vrata, kaže ona, zauzeta sam. Ili, ili, kod svog gospodara ne možeš pokucat, a da je zauzeto. 24 sata on čeka tvoje pokajanje. Nismo svjesni kakav je odnos uzvišenog Allaha tebarki, otajala, prema onome koji se pokajim. Također, od hadisa koji ukazuju i koji govori o te ubija, njih je mnogo, samo ćemo još dva spomenuti, poznati hadis ali koji nosi u sebi mnoge koristi. Onaj događaj koji bi ispričao Allah u kada kaže, u ljudima koji su bili prije vas, narodi prije vas, živio je čovjek koji je ubio 99 osoba. Zamislite sada da nama neko dođe i kaže, ubio sam 99 ljudi i mogu li se pokajati. Ratni zločinac. Imamo i koji su ubili stotinu devedeset Mogu li se pokajati oni? Mogu. Ali mi se nadamo da se ne pokajim nek malo gore u džehennemu. Ali se mogu pokajati. Pa kaže ovaj čovjek, pazite, pametan čovjek, ubio devedeset i pita za najučenijeg čovjeka u tom mjestu. Pa ga oni pošalju po božnjaku. Sjedi i tamo neđe teki zikri, polako pa šučuramo. I došao kod njega i kaže, ja sam ubio 99 ljudi, mogu li se ja pokajati, odnosno imam li pravo da se pokajim? Onako sa svojim tespihom, gdješ se ti pokaj, 99 ljudi ubio. Ne može, kaže, on sablju i, i njemu glavu održi. Eveli, sad nek imam stoju, tačno. Kaže, opet, ko je najučeniji? Kažu, taj i taj, ali sad ga pošalju učenog. Ovdje je velika razlika između učenog i pobožnog. Čovjek može biti pobožan a da svakodnevno Allahu širk čini, al pobožan. Ali učen došao on kod učenog na vrata, kaže ja sam ubio 100 ljudi, mogu li se pokajati? Kako neš ne noć? Kaže, "Ko te sprečava da učiniš pokajanje? Ali pazi", kaže, "Ti živiš u zemlji gdje je loše društvo. Moj ti je savjet, i seli se u drugu zemlju. Tamo imaju ljudi koji Allaha obožavaju, pa obožavaju Allaha sa njima zajedno." Ako se mi danas, kada se pokaje neko, treba da se izolira od oni stari aferimlija koji su sa njim zajedno šljokali. Jer ako budeš sjedio sa njima, on će tri dana, tebi vika, dje još jednu, dje još jednu, četiri dan ćeš opet početi piti. Bježi od njih, druži se sa onim koji su, kao što kaže ovaj učeni, idi tamo. Oni Allaha obožavaju, pa je kreiruo tamo i na pola puta smrt. Hadis je, zabilježen kod imama Buhari i vjerodostojan, nisu ovo nikakve crvenkapice i nisu ovo nikakve neke priče za djecu. Pa je na pola puta umro. I onda došli meleki, jedni hoće da ga nosi u džehennem, kažu ovo je iz naše ekipe, kod nas igru u prvoj postavi, non stop. Među 11, prvi, nikad na klubi nije bio, uvijek igru. Ovi došli kažu ne ne ne ne ne, ali znate šta na kraju bilo? Dijela se u islamu vreduju po, po završnicama. Oni se pokaju i krenu ovamo. Pa ime Allah poslao meleka u ljudskom insanu, u ljudskom obliku i kaže presudi. Pa im kaže izmjerite između te dvije zemlje. Gdje bude bliži nima pripada. Pa su ošli izmjeriti. A u tom momentu Allah je naredio iz zemlji dobra da se primakne. A zemlji zna da se odalji. On kada je umirao, kada je padao, padao je, nagio se tamo prema toj zemlji dobra. Kada su meleki izmjerili, našli su samo da je za pijedalj bliži tamo. I uzijeli ga meleki rahmeta. Allahu akbar. Sto ljudi. Također, od hadisa, koji ukazuju na ovu tematiku, jeste da je Allahu poslanik kazao, Da svi Ademovi potumci griješi, ali su najbolji oni koji se pokaju. Evo ovdje ima jedno mjesto za ovog, za ovog rađišta, ima bracu pa da sjednu, da, da ne stoji pomaknuti se, braću. Nakon ovog jednog malo duže uvoda, braću moje, drage i ciljine i sestre, dolazimo do šlaga. Dolazimo da toga da vidimo... Iako je čovjek u životu radio sve i svašta, možda ga ljudi preziruju, možda ga ljudi mrzije zbog njegove historije, ali pogledajte, samim tim samo što se pokaje Allahu šta njega čeka. Tako mi uzvišenog Allaha. Kada bi ljudi samo znali šta u sebi pokajanje nosi. Od dobra dunjaluka i ahireta. Nažalost mi nemamo prilike da iziđemo u mediji pa da ljudima ispričamo ovo što večeras ovdje pričamo. Da ljude pozovemo da Allaha obožavaju. Prva stvar sa pokajanjem koja se dešava jeste uspjeh na dunjalu i ahiretu. Sjećate se onog prvog ajeta koji smo citirali? Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Svise Allahu pokajte o mu'mini ako želite da uspijete Znači, teuba je put uspjeha. Nakon toga, teuba je put oprosta grijeha. Svako od nas ima grijeha za izvoz. Naročito danas, u vremenu razgoličenosti, u vremenu kada se ljudi ne boje Allaha, u vremenu neznanja, grijeha na svakom koraku. Imamo priliku da nam Allah oprosti. Asa rabbukum. Kada smo citirali onaj ajet ja eha ladina amen utubu ila allahi tobat an nasuha asa rabukum an yukeffira ankum sayiatikum o biku ivirute allahu se pokajte istinskim pokajanjem pa ce allah prieci preko vasih griha Treća stvar jeste <trih> nešto gdje staje ljudski razum Zamislite da imate komšiju koji svaki dan kada ustaneš ti na sabah i vidite se vi zajedno, on ti zvizne šamar. I nakon par godina on te kaže komšija halali. Ti kažeš halalost. To je, znate koliko je iman tog čovjeka? Do nebesa. Jer halal je u svaki dan po šamar. A zamislite šta bi mi kazali za tog čovjeka. Takav ne postoji jer takvi parametrimaju kod Allaha. Da taj koji pasi i ovo šamare kaže njemu E, te ti mene obračunaj koliko smo mi šamara spucu. Za svaki šamar sto maraka ću ti dati. On bi rekao, idem ja pozvati itnu, ti s poludijom. <laughs> Češ bi dati za svaki šamar sto maraka. Jer to je nepoznanica ljudskom razumu. Ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko se istinski pokaje, ostavi grijehe, počne činiti dobra djela, Allah mu te loše grijehe i loša djela zamijene sa dobrim djelima. Allahu akbar. U suri Al-Furqanu sedamdesetom -um ajetu kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala Illa men tabe wa amene wa amila amelan saliha fe ulai ke Allahu sejiatim hasenat. Oni koji se pokaju, al pazite, uvijete i uzvjeruju vratit ćemo se ovome i uzvjeruju i rade dobra djela Allah će njihove grijehe i loša djela zamijeniti sa dobrim djelima. Ali ovdje pazite ovaj uvjet. Oni kaže koji se pokaju i uzvjeruju. Kako vjerovati? Mi danas imamo problem određeni ljudi. Poslušaju predavanje ili vide određeno dešavanje. Pomračenje sunca. Ili, ili, I to bude razlogom da se pokaju. Ali onaj ko se pokaji mora sebi u zadaću dati da se puno druži sa ilmom sa znanjem to je ono što nam nedostaje nažalost nekada se ljudi pokaju i onda u tom svom neznanju krenu krivim putem zato kažemo koji uzvjeruju i nakon toga radi dobra djela njima će uzviše ni Allah wa zamijeniti grijehe dobrim djelima sjetite se onog citiranog hadisa kada onaj čovjek zadnji koga budu obračunavali kada dođe, kada je se nasmio Boži poslanik, kada vidi u njegovom defteru životnom, nema velikih grijeha zbog pokajanja uzvišeni Allah i promijenio u dobra djela. Također, od pitanja koja se vezuju za ovu stvar, jeste i činjenica da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala se raduje pokajanju nekog od nas. Pazite, braćo moja draga, zar je moguće, a to je moguće samo kod Allaha, da je dojuče juče čovjek bio onome što mu Allah zabranjuje. I danas Allah mu se raduje. Allah ne želi da ti budeš u džahennemu. Allah voli da ti budeš u džennetu i da uživaš, ali ti imaš slobodnu volju. Kada čuješ ezan, imaš slobodnu volju ili da ideš u birtiju ili da ideš u džaniju. Imaš slobodnu volju da odabereš put dženneta ili džehennema, ali Allah voli da ideš u džennet. Kaže Allah u poslanika, ali i salatu wasalam, Allah uzvišeni se obraduje pokajanju svoga roba više nego što bi se obradovao neko od vas u slučaju kada bi bio na putovanju kroz pustinju, na devi na koju se nalazi njegova hrana i njegovo piše. Pa legnje da odspava malo pod jedno drvo, kada ustani nema devi. A to znači u sredini pustinje nema devije, nema vode, nema hranije, smrt. Pa čovjek u svom tom nekom halu legnje i spava, čeka smrt. Ne može više ići kroz sunce. Kaže kada ustani ponovo, deva ponovo došla. Pa uvati tu devu, obraduje se toliko i kaže, o gospodaru, ti si moj rob, ja sam tvoj gospodar. Toliko se obraduje, ponovo živi, ponovo rođenje. Kaže Allah, postanjik, Allah se obraduje pokajanju nekog od vas više nego što se ovaj obradovo deli. Tvoj gospodar se raduje tebi kad mu se vratiš, Allah, akbar. Tvoj gospodar te voli nakon što si juče bio u Birtiji nakon što si jučer krao nakon što si jučer ubijao danas te volim inna Allahe yuhibbu tawabine wa yuhibbu doista Allah voli one koji se kaju la ilaha illallah treba li nam veća satisfacija da se pokajimo također jedna interesantna stvar ali volio bi da ispravno svatiti jer ovo poglavlje je osjetljivo, može se pogrešno shvatiti. Mevod ibnul Qajim, rahmetullahi alihi, govor određeni učenjaka gdje kažu može se desiti da grijeh čovjeka uvede učennet, a da ga dobro dijelo uvede u džehennem. Kažu prisutni, kako? Kaže, uradi grijeh, pa ga boli taj grijeh unutar, u srcu, u džigeri, toliko se kaj je čitav život zbog tog grijeha, da uđe u džene zbog tog grijeha. A ima ljudi, kaže, uradi sevap. I onda, ono što smo rekli na početku, se ufura. Ja sam dao tri marke prije osamnijest godina sadake i nemoj da mi više kojišta išće. I gotovo, on je kupio džennet. Ja sam bio na hađu. Moj dedo je hođa. Završena stvar, znači, dedo hođa, svi doade, ale i selama će ući džennet zbog dedina. Kakvi su to parametri? I zato kažem, onaj, Veoma je bitno da spratimo ovu stvar. Bitno. Znači, čovjek nekada će uraditi grijeh koji će biti uzrokom da će ući zbog njega u džennet. Allah ima slučajiva. Kada me braća i sestre šalju e-mailove, pitanja postavljaju, gdje brat kaži, učinio sam nešto loše, nerijedno se deša, učinio sam zinalog. Kaži, pokaju sam se, ali ne mogu se smiriti. Najradije bi da umri. Pojede me taj grijeh. Jer kaži, Pokaju sam se Allahu iskreno, plaćem svaki dan, ali me pojde taj grijeh. Zato nemoj te sebi dozvoliti, zato kažu čenjaci, lakše je se strpiti na grijehu da ga ne učiniš, nego se trpiti i strpiti na njegovim posljedicama. Znaj ako budeš iskren da će te taj grijeh pojesti, do tvoje smrti će te jesti, samo ako budeš iskren. Zato nemoj sebi stavljati žar u stomak. Bolje je, nemoj je gutati u osnovi, nemoj naraditi grijehe. Također, nerijedko nam se dešava, ljudi imaju problema u Dunjaluku, brige, tuge, nafaka, danas naročito. Poslušajte ovaj hadis Božije poslanika. Još smo u poglednju, koristite ubi, kaže Allaho poslanika, lih se letu oseran, kod bude činio mnogo istikfar. Allah će mu dati izlaz iz svake njegove brige. Naće izlazi izlaz iz svakog njegovog problema i obskrbiće ga odakle se i ne nada. Znam slučajeve gdje brat ide na sve moguće pretrage i kažu mu, doktori, vi ne možete imati djeci. Pa ga neko ko se boji Allaha po savjetu i kaži, dragi brate, jesi li probo i stikfar? Kaži, pa oni njegova supruga nekoliko mjeseci, samo malo tempo povećaju i nakon tri mjeseca supruga zatrudni. Tako, braću moja draga, ako želimo da riješimo neke probleme, Vrata i stikvara su otvorena. Nakon ovih svih satisfakcija, dolazimo do jednog veoma bitnog pitanja, to je greške u pogledu te uve pokajanja. Jedna od najvećih grešaka jeste odgađanje pokajanja. Pazite, braću moja draga, malo prije smo konstatovali da je pokajanje obaveza i to odma. Odgoditi pokajanje je grijeh za koji se trebaš pokajati. Odgoditi pokajanje je grije za kojeg se opet trebaš kajati. Pokajanje treba da bude trenutno. Čovjek ne zna kada će mu melek smrti doći. Da, ja sam malo prije donio moštulu svima nama i kažem, možemo se pokajati za sve grijehe, ali isto tako donio sam dokaz za sve nas i protiv nas. Niko od nas neće sutra moći gospodaru reći, gospodaro ja nisam znao. Možda neko od nas sutra nakon sabaha preseliti. Zato požurimo sa teubom Požurimo sa pokajanjem Jer teuba pokajanje se prima Uvijek U svakom vaktu osim Kada duša dođe ovdje I kada sunce iziđe sa zapada Tada se više teuba ne prima Zato sad Dok imamo priliku Donesimo čvrstu odluku Između nas i Allaha Pogledajte samo ovdje Allahu i milosti prema nama Nije kazao kada se želiš pokajati, možeš doći na binu i kazati ljudima, ljudi, ja sam radio to i to, danas se kajin. Između tebe i Allah. U svojoj kući samo kažeš, gospodar, neću više. Završeno. Bez proceduri. Zar nije jednostavno? Zar nije Allahov rahmet velik? Zato kažemo, požurite sa pokajanjem. S druge strani, možda danas se u tvojome srcu pojavila želja za te Možda ta sutra želja umrije. Kaže Allahu poslanik, kada se učini grijeh, na ljudsko srce se, koje je bijelo, kapne jedna kapljica crna. Kaže, pa ako se čovjek pokaje, to se ispolira i vrati se bijelo. Ali ako se ne pokaje, njegovo srce postaje crno. I zato danas imate ljudi, vidiš ga i kažeš, nemoj to raditi Znam, kaže, ali džaba je, ne mogu. Ti govoriš, ne možeš naći put ka njegovom srcu. Nemoj te čekati taj moment. Nemoj te čekati moment kada će naša srca pocrniti, pa ti ljudi govori Allahu vjeru, a kao da zidu govori. Također, od pitanja koja su veoma bitna za ovu tematiku, jeste da čovjek ostavi pokajanje, bojeći se da će se vratiti grijehu. Rekli smo o tom smo govorili, Bitno je da doneseš odluku da nećeš više to činiti. A ako te šetan i prevari, onovo se pokalje. Zato danas, ko što naši ljudi, kada mu kažeš, što ne ideš na hađ, pa nisam kaži još spreman. Tu je tako lahak, tanak, šetan u vlijed. Nisam spreman, šta nisi spreman? Nije, a ti bi još da budeš mujki, ali malo možeš popit, možeš ukrast, možeš prevarit, pa ja ću kad ono odnem na hađ, ja ću biti novi musliman. Ko ti garantuje da ćeš doživjeti sljedeći hađ? Zato kažemo, čovjek ne treba da odgađa teubu iz razloga što se boji povratka grijehu. Također, jedna veoma bitna stvar, naročito danas, kada imamo ove šetanske medije koji rade ciljano na ubijanju islama, muslimana i svega što je moralno, čovjek, mnogi, naročito žene, Jer se teuba kod žena mnogo više manifestuju nego kod ljudi, naročite kada je u pitanju hijab, ostavljaju teubu stideći se ljudi. U smislu šta će reći ljudi? Dojučije sam išla na posao otkrivena sutra pod mahramom. Kjo, šta će mi reći kolegica? Jo, šta će mi reći direktor? Šta će ti reći gospodar kad te vidi na sudnjem danu? To se mi postavi pitanje. Ti, zbog kojih danas to radiš, znaje da će te ostaviti kada te budu spuštali u kabur. Sam se toga sjeti. Sjeti se da ćeš na sudnjem danu sam pred gospodarom stajati. Oni kojima si Hatur čuvao, niće biti pored tebe. Tvoj brat, tvoja majka, tvoj babo, svi će povjeći od tebe. Jev me je firrul mar'u min ahihi va ummihi, va abihi va sahibetihi va benihi. Kaže Allah subhanu wa ta'ala, tog dana će čovjek povjeći od svoga brata, od mami, od babi, od djeteta, od supruge. Pet najbitnijih kategorija ljudi u životu od njih će čovjek povjeći na sudnjem danu. Nemoj onda zbog njih ostavljati pokajanje. Ko su oni? Koliko vrijedi? Zato kada on šeitan dođe, a šta će reći ljudi ako počnem redovno klanjati? A šta će ljudi reći ako ostavim kockanje? A šta će ljudi reći ako krenem u džamiju? A šta će ljudi reći ako odim na hađ? Ostavi se šta će reći ljudi. Gledaj šta će ti reći gospodar. A zna i je Allaha, selišnik, Niko nije ostavljen. Svakoga će prozivati. Ali ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu tu nadomjestiti boljim od toga. Nekada će neko biti bogat, zato što je čapo na razno razni način. Ne halal. Pa će se pokajati. Pa će zbog toga postati siromašan. Ali možda mu je tu Allah nadomjestio unutarnjim zadovoljstvom koje vrijedi više nego Dunjalog cijeli. Zato nemoj da misliš, ako neko nakon pokajanja, postani možda manje imućan nego prija, da mu to Allah nije nadomjestio. Nadomjestio mu je možda hajili djecu. Neko drugi ima dijete, ali to dijete ide u sve šitanuk i neće u hajir. A njegovo dijete ide u hajir. Nadomjestio mu možda zdravljim. Nadomjestio mu je, na mnogi načine, samo znajte i zapamtite, to je rekao Allah u poslanik. Kada ostavite nešto radi Allaha, Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to nadovmjestiti nečim što je bolji. Također, neki ljudi ostavljaju tevbu, kažu Allah je milostiv, Allahova milost je velika, i mi kažemo jeste. Ali komi je? Onom je ko radi u neznanju, ali onda kada znaš, onda kažemo Allahova milost je velika, ali Algahova kazna je žestoka. Također, stvari koji ukazuju na odnosno greške koji su vezane za pokajanje jeste i lažna teuba. Kada se ljudi lažno pokaju, kao što se kod nas dešava umro neko u porodici, ne palimo televiziju 10 dana. Pokrivena mahramom, ali nosvezano ovako da ne porednim sa nekim ženama koji nisu uopšte muslimanke, ovako sveži mahramu i tako jedno 10 dana nosa malo mahramu kao žalost je umro neko. Istinsko pokajanje je pokajanje u kojem se ispuni tri uvjeta. Pazite, ovo je možda najbitnija stvar večeras. Istinsko pokajanje je pokajanje u kojem se ispuni tri uvjeta. Prvo, ostavljanje grijeha odma, momentalno. Jer Allah dž.šam kada u Kur'anu opisuje momine kaže: "U alem yusirru ala maf'alu", oni ne ustrajavaju svjestu na grijehu. Nakon toga, ono što smo malo prije spomenuli, nedavno. Tuga, žalost, pokajanje koje dolazi iz srca. Da postaviš sebi pitanje i da kažiš koliko sam zahvalan Allah na svim blagodatima. Pa da se stidiš, podić glavu gore prema nebu da kažiš kako sam mogao do juče biti takav. Kako sam mogao biti tako nezahvalan svome gospodaru. I treća stvar od ovih uvjeta jeste da čovjek nakon što ostavi, nakon što da donese čvrstu odluku da se neće to mi vratiti. Da prekine odma prvi ujet. Da se pokaje istinski iz dubine svoje duše zbog toga i da donese odluku da se nikada više tome neće vratiti. Praću, moja draga, ima mnogo toga što bi trebalo govoriti, ali evo, pošto vrijeme nam ističe, ja ne bih želio da onaj svaki put trtim te neke kritike, da smo zužili. Ne ima vezi, onaj, skravat ćemo mi. Onaj, ne bih volio da me neko proziva. U svakom slučaju, evo nekoliko... Za kraj, nekoliko veoma bitnijih stvari, nakon što smo spomenuli kolika je blagodat u pokajanju, nakon što smo spomenuli uvjete, dolazimo do toga kada se čovjek već pokajao. Kako ustrajati ili koje su to najbolje metode kako se pokajati kako ustrajati? Prva stvar, braću moja draga, Vjernik razmišlja uvijek ahiretskim razmišljanjem. Znate li vi šta je najveća blagodat na ahiretu? U džennetu ima, kao što je došlo u Kur'anu, sve što duša zaželi. Sve što duša zaželi to ima u džennetu. Ali povrst svega toga, znate li šta je najveća blagodat u džennetu? U hadisu koji izbiliživa muslim od Suhejba radiju Allahu ta'alanu stoji da je došao Boži poslanik i kazao ashabima... Doći će uzvišeni Allah na sudnjem danu jannat nakon što su izašli, nakon što su ušli u džennet nakon što su dženetli ušli u džennet a džehennemli ušli u džehennem pa kaže dženetlijama moželi i šta da vam povećam od blagodati treba li još išta kažu gospodaru naš ti si dao da su naša lica bijela uveo si nas u džennet i spasio sam od džahennema. Ima li nešto iza toga? Kaže Allah u poslanika, ali i salatu wasalam, pa će uzvišeni Allah otkriti hijab između njega i njegovih robova i neće imati veće blagodati nego da gledaju u svoga gospodara. Danas, kada odputuješ negdje mjesec ili dva ili manje ili više, kada dođeš Koliko se obraduješ gledajući svoju majku, gledajući svoju suprugu, gledajući svoje djete. A zamisli kolika je blagodat gledati u onoga koga si obožavao čitav život, a ni ali ga nisi vidio. Zato, obraću moja draga, kada čujete da ima nešto, da te može spriječiti, da gledaš u svoga gospodara na sudnjem danu, onda bježi od toga. Jer je to najveća blagodat. Teško se ono ko bude uskraćen te blagodati na ahiretu. A šta je to što može ljude učiniti da ne gledaju svoga gospodara? Jesu gdje si. Kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala Kalla innehum ar rabihim jav ma'idhin lamahjubun Doista će oni, kada je prije toga rečeno u kuranskom ajetu Kalla ono bel arana ala kulubi ma kanu yefalun unush tu suradi li greh je njihova srca nakon toga kaže uzvišeni Allah oni će tog dana između njih i Allaha zbog njihovih griha će biti zastor Neće moći gledati u svoga gospodara kao kazna zato što su činniki zato brate moj dragi i cina sestro kad ti dođeš šejtan kada budeš sam u kući Kada te pozove da uradiš neki grijeh, sjeti se da se na taj način izlažeš nečemu velikom, da te uzvišeni Allah na sudnijom danu uskrati gledanju njegovolici. Ako te to ne odvrati od grijeha, onda si bliže hajvanu nego insanu. Ako te to ne može potakjeti da ostaviš grijeh, onda je tvoj iman, znači ako ne na nuli, onda je veoma blizu nuli. To je najveća stvar koja čovjeka može učiniti da se odalji od grijeha, da se sjeti samo svoga gospodara, da se sjeti gledanja uzvišenog Allaha te barake ota'ala. Također, braćo moja draga, od pitanja koja smo spomenuli, ajde da kažemo indirektno, kada smo govorili onom čovjeku koji ubio 99 ljudi, kada se čovjek pokaje treba da pazi na svoje društvo, da promeni sredinu. Ne mora, znaš da mora celti ako ne može. Al da promijeni sredinu uz, u smislu da promijeni ljude s kojima se druži. Pokajao se, a druži se idelje sa istim ljudima. Znajte da je velika mogućnost da se vrati onome i čemu je bilo. Zato ako se već pokaješ, traži sebi dobro i čestito društvo. Traži one s kojima ćeš svaki dan napredovati u pogledu Islama. Nažalost, dešaje se, do mene je došla nedavno priča, čovjek iz Italije gore negdje u... Evropi primio islam i druži se sa bošnjacima i on je odmah došao na tu deređu da on zna da li je u pjezića ispravna akida ili nije da li je u neispravnu menheđu ili nije siromahu jedan ostavi se pezića pjezić će za sebe polagati računja na sudnjem danu tek si primio islam zabavi se nečim što ti je korisno znači čovjek kada se pokaji ilm znanje dobra djela Jer on ima i za sebe mnogo toga što ga je promašilo. Treba to nadomijestiti, treba to nadomiriti i zabrati sebi dobro društvo. Također, stvari koji su veoma bitne jeste trud. Nemoj da misliš da će biti lahko. Žena, dući je bila otkrivena, sutra izlazi na ulicu pokrivena. Prvi komšija, u, uh, gospodice, šta je to? Gospodine, pokrla se. Eto šta je to? pa će u tebe pokazivati mama će, eh, eno baba roga pa će sutra tebe kamere pratiti pa ćeš ispati plaćenik pa ćeš biti, pa ćeš biti, pa ćeš biti što ne ideš u disko, da ti je klisko što ovako, onako nažalo živimo u vremenu kada se dijete želi pokajati najineći neprijatelji su mu roditelji svi si ne idu u disko, ti ne ideš svi rokaju, ti ne rokaš svi se drogiraju, ti se ne drogiraš gospodaru, dragi, je li moguće da je ljudski razum toliko otišu daleko? Mjesto da kaže gospodaru, hvala ti, pa tu moje dijete hoće, hoće na pravi put. Zato kažem, kada se pokaje neko, muškarac ili žena, znaje da ćeš tu trebati etiketiran. Koliko je plata mjesečna? Velika. Samo kod Allaha ne primamo još ništa na dunjaluku. Znači, bit ćeš etiketiran. Budi spreman na to. Ali samo neka ti napadni džehnem, neka ti napadni Allahovo zadovoljstvo, neka ti napadni da te Allah voli, neka ti napadni da se Allah veseli tome pokajanju. Poslanik je bio poslanik. Prije poslanstva je bio el-Enim, povjerljivi. Dok je dok je došao sa islamom, odnajao je postao Sihribaz, odnajao je postao luđak. Nemoj da se nemoj da te to boli. Ali ćeš biti iskušan, zato strpi se. Također Od stvari koji će nam pomoći na putu pokajanja u strajnosti jeste da pogledamo u hal i stanje griješnika. Allah ti svevišnji treba ali velika filozofija da pogledaš u čovjeka drogeraša, otiđi gore u komunu i pogledaj čovjek koliko mjeseci treba sjetiti godina da se skine sa igli. Pogledaj u ljude koji kradu u zatvorima, pogledaj u ljude koji piju alkohol gdje su završili. I jel to treba? Velika filozofija da čovjek shvati da ne treba rad grijehe. Pogledaj u njihov hal. Voli ga njegova mama? Stidi ga se njegov babo. Čiji si? Jel tvoj sin ono? Jes, štaću mu ja, ne mogu ništa. Babo ga se njegov stidi. Jel hoćeš da se tvoj babo tebe stidi? Pa razmisli o tome i kute šetam, gura. Razmisli o tome. Također... Nemojte zaboraviti u tim momentima da vesujete svoje srce za Allaha. Ja sam prošli put kada sam bio u Bosni prije dva mjeseca držao predavanje na temu kako je dovio Allahu poslanik. Pa smo tu govorili detaljno o toj tematici. Ali kada se čovjek pokaji, mnogo vremena treba da provodi u dovi. Dovijeći Allahu da ga učvrsti. Allahu poslanik je bio poslanik pa je dovio O ti koji prevrčeš srca ljudi, učvrsti moje srce na istinu. Molit Allaha da nas učrsti na putu istini. Također, od pitanja, koja, od stvari koje će nam pomoći, jeste da čovjek, naročito u početku, znači rekli smo, mora da se strpi. Mora da bude izdržljiv, dok, hajde da kažemo, taj prvi udar prođi. Nekon toga, kada njega, a to je onaj, on je gotovo pokajio se, bio je prija u jarku, sad je u žami i to je to. Znači, čovjek treba da se strpi. Nekon toga, braću moja draga, kratko, za kraj, kako čovjek da prepozna istinsko pokajanje. Da li sam se istinski pokajao? Prvo, da li razmišlja da se vrati tom grijehu? Drugo, da li ga peče i boli taj unutarnji grijeh? Da li se stidi svoga gospodara zbog onoga što je činio? Jer čovjek kada jučer radio grijeh, danas se pokaje, ne može da svati da je tako nisko bio. Stidi se svoga gospodara, plači. To su neki pokazatelji da li je pokajanje nekog od nas prijemljeno i da li je istinsko. I za kraj samo nekoliko pitanja, veoma bitnih, o kojima treba da razmišljamo i treba da ih znamo, vezana su za ovu tematiku. Prva stvar, ako čovjek radi određeni grijeh, to ne znači da treba raditi ostale grijehe. Imate ljudi, Allah je iskušao sa jednim grijehom. Dobro, ako si tu zakazao i predo si se šetanu, ne u drugim stvarima. Ne mogu ja, kaže bez drine, ja volim kad mi kroz dva dima i kad ja njega vidim, nemoj mi sam to dirati bibi a kumriš satim ali klanju u postiju zekiat i sve ostali tišu džennet nadamo se al to ne znači da kažeš a ja ne mogu bezdrine pa gotovo je to je bela nema od mene nikakog kajra daj mi još i viski to nije ispravno i nemojte dozvoliti sebi ako vaš šitan već povijedi na jednom frontu da vas povijedi na ostalim frontovima Allahu poslaniku ali salatu ve selam su doveli čovjeka koji je pio alkohol pazite gleda poslanika očima i pije alkohol Ali je taj čovjek bio interesantan po jednoj stvari, a to je kada bi bio u društvu Božijih poslanika, volio je razveseliti Božijih poslanika i nasmijavaju Božijih poslanika. Pa su ga doveli jednom, pa Božijih poslanik naredi da ga kazni. Prošlo malo opet, prošlo malo opet, pa kaže jedan asab, Allah te više prokleo, koliko te ljudi puta, znači kažnjavaju, koliko puta dolaziš, da te nije stid Božijih poslanika, kaže Allahu poslanik. Nemoj šeitana, šeitana pomagati protiv njega, ja znam da on voli Allaha i poslanika. Ovo je veoma bitno, braćo moja draga, u današnjem vremenu. Može se desiti žena nenosi mahramu, a možda je u nekim drugim stvarima premašila žene koje nose mahramu za stotinu puta. Ovo ne znači da je opravdanje nenosenje mahrami, samo da shvatimo o čemu se radi. I mnogi drugi primjera, znači nemojte čovjeka zbog jedne stvari kvalificirati. Možda ima nešto što ti ne znaš, ali i to treba popravljati. Također, od stvari vezani za ovu tematiku jeste, čovjek ako radi već grijehe, treba se maksimalno truti, ako i već radi, a mi ne posivamo daleko od toga, onda se trudi da i ne radiš javno. Jer Allah posanika alaih salatu wasalam kaže svima ljudima u mom umetu će biti oprošteno osim onima koji javno griješi. Ako već ne može šeita na pogijet onda nek niko to ne zna. To je manja šteta nego kada radiš i svi to vidi. Također ako već radiš grijeh nemoj mrziti oni koji ne radi grijeh. Nama se nerijetko dešava. Ja lično znam određena žena Ajde, kažem vam navješću primjer kaba iako možda nije adekvatno, ali sigurno znam. Ne nosi nikav, zato svaka sestra koja nosi nikav za je nazadna i obako i onako. Ako ti ne nosiš, možda je to tvoje ubrijeđenje, pusti onu koja nosi, nek nosi i nemoje dirati. Ako ti ne možeš kanjati moćni namaz, ako ti ne možeš ostaviti duha, ako ti, ako, neki i mnoge druge stvari, pusti oni ljude koji mogu, nemoj ih provocirati. Priznajem da su bolji od tebe. U tom segmentu. zato kažem, ovo su osjetljive stvari. Također, od tih nekih pitanja, jeste da čovjek, ako radi određen grijeh, to ne znači da u određim drugim stvarima ne treba naređivati na dobro odračati od zla. Kod nas, ako čovjek pije alkohol, i on ti dođe sutra i kaže, što ne klanjaš? Ma daj, ti mi govori, ti piješ alkohol. On pije alkohol, ali ima potpuno pravo da naređuje na dobro i odrača od zla. I to je dodatni grijeh. To ako si zakazao u jednom grijehu, rečemo žena nije pokrivena, to ne znači da drugoj ženi kada čuje da priča o nekoj konštenci, kaže, nemoj pričat, to je gibet. To što vam ja ne nosim aramu, nije nikako dovoljan. Faktor da ja ne ukazujem na dobro i, i odraćam od zla. Ovo je veoma bitno. Šetam, šetam priđe ljudima pa kaže, a ti si poznat, potom i šuti, ti nimaš pravo da se miješaš. Imaš pravo da se miješaš. I to ti je obaveza. Ovom našom vjeru mi obaveza da se međusobno savjetujemo i da se međusobno kritikujemo. I na kraju, braćo moja draga, jedan savjet kojeg sam dosta puta braći kazivao, a to je to blagoslovljeno vrijeme zadnje trećine noći. U Hadisku izbježban Buharija stoji da je Allah, poslanik ali se ratu osalam kazao uzvišeni Allah svaki večeri. Pazite, svaki večeri spušta se na ovo dunjalučko nebo i govori ima li neko da oprost čini pa da mu oprostim ima li neko da traži nešto pa da mu dam ovo je blagoslovljeno vrijeme ustanite u zadnjoj trećini noći to je pred saba pola sata, abdestite, klanjajte dva rekijata padni na seždu svome gospodaru Gospodar tvoj se tebi približio... ...a ti se približio njemu... ...zato što si pao na seždu... ...Alao poslani kaže... ...najbliže što možeš biti gospodaru jeste kad si na seždi. I tada zavapi svome gospodaru. Tada mu kazuj svoju tugu. Tada mu kazuj svoje probleme. Tada moli od njega da te učvrsti na putu pokajanja. Tada traži da ti oprosti grijehe. Vidjet ćeš beričet. Vidjet ćeš slast tog i badeta sutra kad ustaneš kad osvaniš sve ti polako jednostavno osjećaš neki elan i polet kojeg nisi prija osjećao molim Allaha svtog taala da ono što smo čuli bude korisno za nas molim Allaha svtoga taala da nas učini od onih ljudi koji će se često kajati molim Allaha svtoga taala da nas učvrstite na putu istine da nam bude milostiv na sudnjem danu da nam oprosti grijehe molim ga te barekote alla da pomogne našoj braći muslimanima maktje bili i na kraju subhanake allahumma wa bihamdike eshedun la ilaha illa intastagfiruke wa tubik